Alguna vegada en aquest programa hem parlat de la dignitat de les persones. Precisament aquesta paraula ha portat els pares de l'escola de la maquinista a sortir al carrer i manifestar-se. I és que no hi ha dret que faci tres anys ja que l'escola la maquinista funcioni en barracons amb el que això suposa, doncs unes aules prefabricades per la gran quantitat d'alumnes que hauran d'accedir a la nova escola quan es faci. Com dèiem, els, pa els pares dels alumnes cansats d'aquesta situació van sortir al carrer divendres per dir prou. Tres anys en barracons doncs, són molts anys. Ja no és una cosa de dies, sinó de força temps. Aquesta escola, la maquinista hauria de ser emplaçada al barri del Bon Pastor. Ara bé, l'administració ha canviat l'emplaçament unes quantes vegades. Avui encara no se sap on serà el lloc definitiu per a ubicar aquesta escola. D'això en parlarem al programa d'avui i és que els pares estan més que indignats. Comencem d'aquesta manera una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM, això és Tot un poble a qui us parla i acompanya en Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per Tot un poble, amb Jordi Garcia. Doncs amb Jordi Garcia, amb Maribel Rubio a la part tècnica i avui tenim la sort de comptar amb la presència Santa Cruz. Per tant, molt bon dia. Hola, molt bon dia, Jordi. Doncs com ja sabeu, Tot un poble és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda i benvinguts, benvingudes. Coneguem quins són els titulars del dia d'avui. Uns titulars que ens porten a parlar en primer lloc de que els comerços assumeixen la meitat de l'alça de l'IVA per mantenir preus. Sí, la taxa anual d'inflexió va escalar al setembre fins al 2,1%, tres dècimes més que l'agost, segons les dades que hi va difondre l'Institut Nacional d'Estadística. De L'encariment del petrol i la pujada de dos punts de l'IVA són els principals responsables que la taxa d'inflexió s'hagi situat en el nivell més alt des de novembre del 2008. I això que, segons el govern, les empreses no han traslladat els seus preus tota la pujada de l'IVA, segons va dir el secretari d'Estat d'Economia, Josep Manuel Campa, només ha repercutit en els preus entre el 50 i el 60 de la pujada fiscal. Molt bé, i parlarem tal i com us deiam en començar el nostre programa d'aquesta reclamació d'una escola definitiva a Sant Andreu. Els pares de l'Escola de la Maquinista de Sant Andreu es van concentrar divendres al migdia davant del Consorci d'Educació per exigir la construcció de l'escola definitiva, ja que aquest és el tercer curs que els nens fan classe en els mòduls prefabricats. Els pares asseguren que fa 3 anys que negocien per aconseguir la cessió d'un terreny on aixecar escola. La Generalitat cedeix al sector privat 15 estacions més de la línia 9 per 1.435 milions. Seguint la mateixa fórmula que fa dos anys va permetre per primer cop l'entrada de capital privat per finançar la línia L9 i L10 del metro, la Generalitat mitjançant l'empresa pública i FERCAT ha adjudicat la construcció, manteniment i explotació de 15 estacions més d'aquesta línia a un consorci d'empreses integrat pedregados, COMSA, MT, Concesiones i Axa Obres i e Infraestructures, d'acord amb aquesta nova adjudicació per un import global de 1.435 milions d'euros. Les constructores explotaran el servei de les 15 estacions durant un període de 30 anys, tot i que la titularitat de la xarxa continuarà a mans de la Generalitat i Transports Metropolitans de Barcelona, TMB, en serà l'operador. Doncs hem de dir que unes quantes d'aquestes estacions de la línia 9 precisament es són les afectades i eh, doncs, les estacions. Algunes d'aquestes estacions doncs, pertanyen precisament als barris de Sant Andreu. També hem de dir que el passeig de Santa Coloma ha d'haver un boulevard. El passeig de Santa Coloma ha deixat de ser una via només de connexió entre barris per esdevenir un nou espai cívic per als veïns i veïnes de Sant Andreu. Després de 18 mesos d'obres, aquest carrer s'ha transformat en un amable boulevard amb voreres i, am i més amples mobiliari urbà renovat, un nou carril per a bicicletes i amb la instal·lació de la xarxa de recollida pneumàtica de residus. I parlem de la plaça del Comerç, que es troba aquests dies doncs, en plena remodelació. Durant els propers sis mesos es faran treballs d'urbanització al nucli antic de Sant Andreu per reordenar la zona i millorar els espais per als vianants. Per reordenar el nucli antic de Sant Andreu es remodelarà la plaça del comerç, així com els carrers de l'Ajuntament, Doctor Valari, Jubany i la fàbrica. La nau Ivanov obre un concurs públic per premiar els joves creadors. La nau Ivanov de la Sagrera obre un concurs públic per premiar als joves creadors. És així que la beca desperta pretén atraure projectes teatrals de diferents estils que presentin autors de menys de 35 anys. Un jurat triarà la peça més prometedora i la Nau Ivanov li cedirà un espai per assajar dos mesos, també dues setmanes, perquè puguin estrenar el treball. En el període d'exhibició i amb una campanya de promoció també coberta per aportada, es procurarà que els programadors que, que puguin estar interessats en aquesta obra la puguin veure. Tot i que encara és prematur, un dels projectes és vincular aquest treball amb el cartell off de temporada alta. Molt bé. I, precisament, doncs, avui parlarem amb un dels responsables de la companyia Teatre Park, que presenta aquests dies, a partir de dimecres, l'obra Alicia Bombollaix a la nau Iguanò. Alicia Bombollaix és un espectacle visual i poètic amb grans dosis d'humor absurd. Inspirat en una de les novel·les fantàstiques més llegida de la literatura universal,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 Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem aquesta setmana d'informació aquí al Tot un Poble. El que fem ara mateix era escoltar una mica de música. Tornem tot seguit per parlar-vos precisament d'aquest tema amb el que hem començat el, el programa. Parlarem de l'escola La Maquinista i parlarem amb l'associació de mares i pares d'alumnes perquè sembla que ja han arribat a un tope de cansament, d'esperant que finalment doncs, aquesta escola s'acabiabi es, construint. Molt bé, donc ara escoltem música i tornem tot seguit. Tot, tot era un impacte als teus ulls Caminaves sense desassocer Sabies que aquell viatge era de foc I ho observaves tot Minuciosa, minuciosament No hi havia cap pena Per escriure en cap paper Sexe i plaer Inundava en el teu i el meu cor I caminava. mi sentitíem el crit d'un baraquer. era sota el cel de gener. Prop del mar de Mar mare I no podíem dir no a cap nit ni a cap llit o sensació interna de confort T'estimo i t'ho dic invoco el meu jo més pur perquè aquesta cançó pregunta per tu i no sé on és i si et veuré més T'estimo El meu jo més pur Per deixar de sentir Els fils s'han trencat I caminat Passeja't cada tarda per tot un poble Amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs ja tornem aquí una altra vegada després d'aquesta petita pausa. Parlem amb Rosa Playà. Hola. De... Hola, molt bon dia. Bon dia. Doncs és la vocalista d'obres de l'Associació la, de, de Pares, oi? Sí, de l'Ambra de Do la Maquinista. Doncs explica'ns una mica, perquè la notícia que tenim nosaltres és que els pares de l'Escola la Maquinista de Sant Andreu eh, veu sortir divendres al migdia mm. davant del Consorci d'Educació per exigir ja d'una vegada doncs, la construcció de l'escola que en principi doncs, haurà d'anar a la zona de la maquinista, no? Ahà. Uh -huh. Sí, la veritat és que nosaltres tenem un greu problema, penso, perquè portem ja en aquest tres cursos els barracons, els mòduls, a la zona d'aparcament de, del Centre Comercial de de la Maquinista, uh -huh. en uns terrenys que en principi no eren els definitius, els definitius estan una mica més enllà, a uh, un solar que hi ha davant, que és un solar que està en litigi i que uh -huh. des del primer any ens han dit que resoldria molt aviat però que encara no s'ha resolt. O sigui, no tenim, no tenim terreny, no sabem on anirà l'escola definitiva. O sigui, que en aquests moments encara no sabeu on, el, el lloc, no? No, malgrat que des del primer any, fins i tot des d'abans que s'obrís l'escola, ja ens vam començar a reunir amb, amb tota la, pensem, la gent una mica implicada i que ens ha de donar una resposta. No? Vam tenir reunions amb el gerent del districte, també amb el gerent del consorci, hem parlat una mica de totes les bandes per intentar preveure el que, el que ara ens trobem, no? que la solució uh -huh. encara no està i que no tindrem l'escola, com ens havien dit, pel curs 2012-2013. Per aquests terrenys estaran en litigi, dit. Els terrenys no n'havia d'anar ubicada a l'escola, sí, serà a litigi. Hi ha un problema amb un propietari privat, l'Ajuntament eh, considera que és seu, de fet, ja vull dir que a instàncies dels tribunals i tal s'ha guanyat sempre l'Ajuntament, però encara falta la, la sentència definitiva i aquesta sentència fa tres anys que s'espera. Uh -huh. uh, per tant, aquesta setmana heu de tindre alguna resolució, no, saps què passa? Que nosaltres, a veure, portem molt temps esperant una resposta i esperant que comencin una mica les negociacions per tenir un terreny eh, definitiu. I a més, vam oferir propostes i la proposta que semblava més viable, també des de l'administració, era que ens quedéssim allà un som. Uh -huh. Però el problema d'allà un som és que la majoria del terreny, hi ha una petita part municipal, però la major, la major part és d'una empresa privada de immobiliària, diguem-ne. Llavors, eh, nosaltres des del principi hem volgut que es negociï, ja que per diversos factors, per ubicació de l'escola, per proximitat dintre del districte a la zona de Sant Andreu i per demanda dels pares i mares de la zona, pensem que s'hauria de quedar més aviat on estem. Uh -huh. I semblava que la cosa anava cap aquí. Però a la reunió que ens van convocar a Urbanisme la setmana passada, que ens van dir que era per parlar de la ubicació definitiva, ens van dir el marès que porten tres anys dient-nos, que sí, uh -huh. ara estan negociant amb l'empresa, però que no s'ha avançat, que no saben quan es resoldrà ni quan sabrem on anirem. I clara ja els pares i mares ja han dit prou, saps? I han començat uh, un calendari de mobilitzacions que va començar el divendres i que continua doncs, aquesta, aquesta setmana, aquest, aquest dissabte. Uh -huh. És el tercer curs que els nens fan classe en mòduls prefabricats? Exacte, Sí. Uh -huh i ara doncs, el que es està esperant és a veure què és el que passa amb, el, amb, amb aquests terrenys i per tant doncs, vosaltres el que heu fet ara doncs és sortir al carrer per mostrar doncs, el, vostre, el vostre rebutge a, a aquesta situació, no? Clar, perquè, a veure, nosaltres som conscients, pel que ens han explicat, que estan negociant. S'està negociant, però s'està negociant ara, i bé, ja sabem que el més que ve són les eleccions, tot... Uh, vull dir que... s'està fent una mica, s'està fent, però s'està fent molt tard. Nosaltres mm. volíem que es fes des del principi, perquè des de que tens el terreny assignat, que encara no el tenim, que aquest és el primer problema, no? des del moment que tens el terreny assignat fins que l'escola és una realitat i s'inaugura, poden passar un any i mig, dos anys. És sí, sí, que nosaltres no tindrem escola, el 2012-2013. Mm. I i el 2012-2013 no tindrem espai on estem, perquè no ens, poden, no ens volen ampliar l'espai que ara disposem. Uh -huh. Perquè ara a quina zona esteu en concret? Doncs ara estem a... O sigui, si davant del centre comercial de maquinista, el pàrquing de terra que hi ha davant, uh -huh. estem a un dels extrems. I nosaltres aquest any ens han fet uns mòduls de dos pisos ja, perquè puguem encabir, ara són tres cursos, P3, P4 i P5, amb dues línies. Uh -huh. O sigui que ara estem parlant de 150 alumnes. Llavors, aquest any havíem demanat, per poder fer uns mòduls més grans, havíem demanat res, no, no arribava a 10 metres més del terreny. I se'ns ha negat. Vull dir que les, les negociacions que ha fet l'administració amb l'empresa privada, doncs ha dit que no. Clar, si no ampliem això... Mmm... Per l'espai que ja ara, estarem bé, aquest any. aquest any estem força bé, vull dir, d'entrada de que no tenim cuina pròpia, no tenim poliesportiu, no tenim tota una sèrie de necessitats que encara es poden anar, sal anar saltant perquè, a veure, els nens són petits i la veritat és que el projecte de l'escola ens encanta, vull dir, que tothom va content, per aquí cap problema. Uh -huh. Però l'any que ve encara estarem més justos i encara jo crec que podem anar portant perquè tenim espai mòduls de dalt. Però el següent any, el 2012-2013, és que allà ja estarem a petar. I a més a més, sense infraestructures i ja en primària funcionant. I vosaltres no veieu una solució immediata en aquest moment? Nosaltres hem confiat des del primer any que la negociació era estar informats, aportar les nostres observacions, o sigui, les nostres... Nosaltres hem fet moltes propostes i hem fet moltes reunions i hem anat una mica, diguem-ne, a bones i parlant que pensem que és la solució. Però és que ja, a l última reunió, pensàvem que ja ens dirien alguna cosa definitiva i el mateix, que ens porten tres anys dient, bé, ja no ja no podem més, vull dir que ara ja anem a totes, vull dir, volem una resposta ja. I això és el que ha fet que doncs, divendres sortéssiu al, al carrer, no? Exactament. Uh -huh. Sí, sí. I ja tic tenim més coses preparades. Aquest dissabte volem fer una cadena humana des de l'escola fins a la l'asseu del districte uh -huh. al matí i després, el dimecres que ve, comencem les tallades. Són tallades molt puntuals, eh? Uh -huh. Però el dimecres 3 de novembre tenim previst a les 5 mitja de la tarda tallar el carrer Torres i Baixes, uh -huh. a la sala de plaça Orfila. Per què? Perquè veiem... Ens fa greu, eh? Però veiem que... Contra més xivarri, més que se'ns fan. És una llàstima que hagi de funcionar així l'educació, no? Que en lloc de planificar, les coses es solucionin tapant forats. Però si és aquesta la via, doncs nosaltres anem a totes, ara ja, eh? Mm. I això el que afecta a 150 nens, en aquests moments. Sí, en aquests moments són, són tres, tres cursos i dos aules per curs. Estem parlant de 150 nens. Sí, són poques famílies, eh? Però, però de moment mm. estem començant a fer soroll. No, també estem parlant amb altres escoles que tenen la mateixa problemàtica. Per exemple, la tallada del carrer és molt possible que la fem amb l'escola de Can Fabra, també que també té una problemàtica doncs, important. Uh -huh. Ells sí que tenen terreny, però sembla que també el problema és els diners, no? que s'hi destina a les construccions d'edificis nous. Perquè a vosaltres ara, en aquests, en aquests moments, quin, quin espai us queda? Quin espai teniu? Bueno, nosaltres com a aules tenim espai, perquè uh -huh. com que ens han construït el mòdul nou de dues plantes, disposem, vull dir, que per l'any que ve tindrem aules sense problema. Uh -huh. I tindrem dues aules per fer les activitats, que la, les activitats que es fan amb els nens i tal. Però el curs, eh, o sigui, l'any que ve, quan s'ocupin aquelles aules ja perdem, diguem-ne, ja no tindrem biblioteca o l'haurem de posar, doncs, com puguem en una, altra, una de les aules que queda buida. Uh -huh. Vull dir que ja la cosa serà molt més molt més complicada. Després de la cuina, també, que és uh -huh. més car, el, com que és catering, és més car, vull dir, tens tota una seta de handicaps. I una cosa important, eh, és una cosa provisional, però quatre anys amb uns modus professionals que jo, nosaltres creiem que no surten a compte, perquè s'està pagant un joguer. L'administració està pagant un joguer. Mm -hmm. Doncs, sí. doncs eh, esperem que tot això doncs, vagi agafant una mica més de, de solució al respecte. No? Moltes gràcies, això esperem. Perquè llavors m'has dit que aquest dissabte, 23 d'octubre, hi haurà la cadena humana des de l'escola, Sí, a les 11 del matí la tenim prevista, fins a la l'asseu del districte. Va, i després, el dia 3 de novembre es, es faria la interrupció del trànsit al carrer Torres i Bages. Exacte, quan sortim de l'escola de 5, la idea és anar tots cap allà. Mm. I ja ens ha confirmat una televisió que estarà retransmetent en directe a la tallada. Ah, molt bé. O sí, sigui que... Mira què hi farem. Va, doncs tot sigui per solucionar aquest Exacte. tema i posar doncs, a l'abast de, de la gent... Doncs, eh, alguna solució al, al, al respecte, no? Sí, no, el que sap greu és que nosaltres apostem per l'escola pública uh -huh. i pensem que l'escola pública doncs, eh, té uns mínims que ha de mantenir que, pel que sigui, doncs, la nostra administració ja sabem que estem en temps de crisi, eh? Però uh -huh. no es preveuen les coses i es va una mica a, a, a peu de... no? Uh -huh. Solucionant les, les coses a última hora i pensem que no. En educació no hauria de ser així. Igual que en sanitat i altres temes. Ah, clar, el que no podem eh, permetre... Per... Per tant, és que hi hagi 150 nens que, no, que hagin d'estar de ubicats d'entra d'uns mòduls i que no puguin gaudir d'una escola pròpia, no? Exactament, que si és provisional, dos, tres anys s'hi pot estar. De fet, a veure, els mòduls et garanteixen una sèrie de condicions que hi ha escoles molt velles o perquè la seva infraestructura, que la veritat és que en aquest sentit s'està bé, però s'està bé provisionalment. Uh -huh. no sense, saber, sense tenir cap data d'edifici i sense tenir terreny, no saben ni on anirà. I a més a més, això ens perjudicarà, a, encara no ens ha perjudicat, però ara sí que ens perjudicarà. Perquè quan vinguin els nous pares i mares a veure l'escola per matricular-se pel curs que ve i els hi diguem que estem igual i que no sabem on anirem, evidentment pre preferiran posar en opció altres escoles. I això ens pot perjudicar també. Uh -huh. D'acord, doncs Rosa, Pleià, en el moment en què tingueu alguna informació més al respecte, us, el que sí que us agrairia és que ens la fessiu arribar. Perfecte, molt bé, així ho farem. Uh, us, apu us apunteu al, al mail que tenim nosaltres. Sí. Es informatius. Sí. Sí. rtbbaixa r, r perdona. rtbbaixa. Sí. Sí. Vale. i més si perdona lo primera abans de la Sí, ah, uh, sí, es informatius. Val, val. Molt bé. Doncs Jordi, oi? Sí. Doncs uh -huh. moltes gràcies, eh? D'acord. I ja estem esperem per donar-vos bona notícia. Ja. Esperem que sí, que, que finalment doncs, això no es solucioni. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies a vosaltres. Vinc. Adéu. Adéu, bon dia. Doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i anem a parlar de la Generalitat que ha cedit al sector privat doncs 15 estacions més de la l'EL9 per 1.435 milions. Uh, L'Alícia ens comenta aquesta informació. Uh, també hem de dir que aquestes 15 noves estacions són en el tram que va de la zona universitària al polígon pretenc. Les 26 estacions, ja adjudicades l'octubre del 2008, corresponen als trams compresos entre l'aeroport i Gornal i el que va de la Sagrera fins a Santa Coloma i Badalona. L'únic està en funcionament, el que vol dir que les estacions de Sagrera, Fabra i Puig, Sant Andreu, Torres i Bages, Trinitat Vella i Torre Baró, que passen pels nostres barris, doncs pertanyen ja al sector privat. Doncs aquestes estacions han passat de mans públiques a mans privades. Sí, el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ha aclarit que 807 dels 1.435 milions són d'inversió, dels quals 740 han estat finançats per entitats bancàries i la resta per les mateixes empreses adjudicàries. Molt bé, doncs la voluntat del govern, i així ho ha tornat a reiterar el senyor Nadal, és poder adjudicar l'any 2011 el tram central de la línia comprès entre la segreta meridiana i la zona universitària, i actualment encara en fase de construcció. Doncs Aquest últim tram tindrà 11 estacions i un cost de construcció estimat de 500 milions d'euros. Amb la seva adjudicació, el govern ja haurà culminat el procés de construcció de les 50 estacions que finalment tindrà l'Ela 9 i l'Ela 10, amb una extensió total de 48 quilòmetres i una inversió de 6.537 milions d'euros, el 44% dels quals doncs es preveu que siguin finançats per capital privat. Tot i que la previsió és que el tram entre l'aeroport i l'estació Gornal es posi en marxa entre els anys 2011 i 2012, l'horitzó que s'ha fixat el govern per tenir tota la línia d'explotació és l'any 2014. Actualment ja s'ha perforat i executat el 81,1% del túnel. Doncs passem a una altra informació. Eh, parlem d'una de les vies eh, importants a Sant Andreu i com és el passeig de Santa Coloma, que esdevé un boulevard.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 Parlem eh, d'aquesta informació amb la l'Alicia Santa Cruz, al eh, passeig de Santa Coloma, des de l'Avinguda Meridiana fins al carrer Martin Luther King, mm -hmm. Doncs s'ha sí. convertit en una mà plàbola després de 18 mesos de treball. Sí, treballs. correcte. I aquesta transformació ha convertit l'aviar en un nou eix cívic a Sant Andreu, amb voreres més amples, com deies, un nou carril per a les bicicletes i un lluny anat renovat i més sostenible. El nou passeig servirà per relligar els barris de Sant Andreu i la Trinitat Vella i també l'Avinguda Meridiana, amb els nous espais que sorgiran de la transformació ferroviària de la Sagrera. A més, al llarg del passeig s'han implantat una xarxa de relligacions collida en neumàtica de residus urbans, com d'elles i s'ha renovat la xarxa de clavegram, gas, aigua i de telecomunicacions. També, habitatges protegits en l'entorn. Jordi. Doncs sí, juntament amb la renovació del passeig, també estan en construcció a banda i banda de la via un important nombre d'habitatges de protecció oficial a les antigues casernes de Sant Andreu a la carretera de Ribes 101 i a la carretera de, de, de Ribes. Molt bé, doncs eh, anem a una altra informació, per exemple, la que ens porta a parlar de la plaça del comerç i els carrers de l'entorn que es remodelen. Tot i que estàs el trànsit de vehicles en aquests carrers, excepte per als veïns i serveis, com es tracta d'una zona comercial es mantindrà l'espai per als vianants.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 I una altra de les informacions ens porta a parlar que fins al 25 de novembre es treballarà al carrer de l'Ajuntament començant pel costat de la plaça d'Urfila, tot i que del 26 de novembre al 8 de desembre s'aturaran les obres amb motiu de la festa major de Sant Andreu. De 9 al 23 de desembre, desembre, les obres continuaran al carrer de la fàbrica. Del 10 de gener al 4 de febrer tornarà a ser al torn del carrer de l'Ajuntament, així com de la plaça del Comerç, on les obres s'allargaran fins a final del mes de març. Per últim, durant el mes d'abril, es realitzaran els treballs d'urbanització al carrer de doctor Valari i Jovany. El carrer del de doctor, de, de doctor Valari i Joan, que en de que és precisament on es troba l'associació de veïns de Sant Andreu de Palomar. I parlem de la Nau Ivanov, ja que està fent eh, doncs obrint un concurs públic per premiar els joves creadors. Sí, després d'un any de llarga espera, sembla que l'Ajuntament acabarà adquirint abans d'un mes la Nau Ivanov. La Nau Ivanov de la Sagrera, com deia, sobre un concurs per premiar els joves creadors. La beca Desperta pretén atraure uns projectes estatrals de diferents estils que presentin autors de menys de 35 anys.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 Molt bé, doncs després d'un any de llarga espera, sembla que l'Ajuntament acab, acabarà adquirint abans d'un mes l'Anau Iguanop i l'integrarà en la xarxa de fàbriques de, de creació. Amb aquesta operació es podrà sortir de l'ofega econòmic d'aquest espai cultural que va néixer de l'empenta de l'activista Xavier Basiana. David Marín, responsable de programació i produccions de l'Aigüenop, estima que Catalunya necessita una xarxa de centres de creació en què també s'ofereixin exhibicions temporalment per si funciona accedir als teatres convencionals. És l'exemple, per exemple, de El sueño de Bambi. Després d'una estada en una de les sales d'assaig, se'n fa una breu presentació. La peça onírica amb tocs de comèdia ha obert al SAT amb una quinzena de funcions, si bé la, la nau Iguanop ofereix peces de la factoria escènica internacional de Carme Portacelli, que també dona suport a grups emergents com els de la, com els del projecte PORC. I passem ara a l última informació mmm, de la qual us en farem detall, i és que eh, porta ja un temps en funcionament l'exposició 100 anys de progrés i evolució de l'automòbil 1890-1990 a la Segrera. Sí, al Centre Cívic de la Sagrada de la Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, us ofereix fins al dimecres l'exposició 100 anys de progrés i evolució de l'automòbil, de l'any 1890 a 1990. Exposició fotogràfica que vol fer un seguiment de l'evolució i el progrés de l'automòbil i les seves característiques al llarg de 100 anys, tant a Europa com a Amèrica.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 Doncs ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música per tornar tot seguit amb el que és l'entrevista als responsables d'aquesta companyia de teatre, el Teatre Part. Jo et duré a casa si fa mal temps, jo t'emperaré si en cas tens por, jo te cuidaré si estàs malalta de tot tot de tot cop, de tot cop, jo et duré a casa si fa mal temps, jo t'emperaré si un cas tens por, jo te cuides si estàs malalta, de tot cop, de tot cop. Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs ja tornem a ser aquí després d'aquesta petita pausa. El que volem parlar ara mateix és d'una obra de teatre que es realitza precisament a la sala Andy Warhol de la nau Iguanov. I hem de dir que qui ens acompanya mateix és en Carles Vigorra, que és director d'aquesta companyia de teatre que es diu Teatre a Par. Uh, L'obra de teatre que us presentem ara mateix es diu Alicia Bonboa-Llaix, és uh, doncs, també una, una obra de teatre que porta Emili Corral i uh, doncs, també ens agradaria saber a Pat, doncs, de, de la mà del seu director quina, quina obra de teatre doncs, podem veure, com és aquesta obra de teatre, quanta gent hi uh, ha darrere, doncs en Carles ens en parla. Hola, com esteu? Eh, sí, a veure, puntualitzo si la direcció eh, l'he realitzat jo i l'Emili, que, que també col·labora en, en la seva feina, la seva tasca, eh, consisteix en fer la dramatúrgia uh -huh. d'una versió d'Alicia en el País de les Meravelles. Aquest uh -huh. any sembla, no?, entre... Sí. aquest, aquest en 2010, lliure. la pel·lícula, el Lliure també va fer una versió. Nosaltres hem fet una versió totalment lliure d'Alicia en el País de les Meravelles. Gairebé podríem dir que és la nostra font d'inspiració per arribar al tipus de teatre que ens agrada fer, que és fer comèdia, fer comèdia àcida, aportar-la cap al teatre de l'absurd, no? sempre des de l'humor... Eh, i barrejar moltes disciplines eh, dintre de, del mateix producte, no? O sigui, mm. els actors treballen molt a nivell corporal, a nivell gestual, és molt expressiva, o si sigui, volem que, que gent de fora vingui a veure-la, i tot i que és en català, eh, amb l'essència es quedin, mm -hmm. perquè es pot entendre, i després hi ha una història que s'explica, eh, que és d'una princesa, que, que no vols ser princesa, que que ja una mica de crítica contra la monarquia, si vos digo de alguna manera, eh sense puntualitzar quin època estem. Eh, on ella es planteja per què som el que som, quan tu neixes, per què a mi m'ha tocat ser princesa i un altre li ha tocat ser hebreu, li ha tocat, no? i és una mica a, a aquest punt de partida. Eh, a partir d'aquí té un accident eh, cap a una inauguració d'una estació de metro i entra en aquest submon de la l'Alicia eh, on ella en l'accident es queda inconscient i comença tot el viatge. No s'adorm no en el bosc com uh -huh. és en la versió original, sinó... i llavors tenim el doble joc d'hospital, eh, eh, metges, uh -huh. realitat ficció al món de l'Alicia llavors els metges és el contrapunt de l'espectacle que és dos clowns que fan de metge o, o dos metges que fan de clown on la gent es pot relaxar riure, divertir-se amb aquests dos personatges que tot el que els hi passa és estar allí no, no s'amaga res, el clown mai amaga res i és molt directe amb amb l'espectador i l'altre doncs, és més trepidant molt absurd també, divertit més fantàstic, més de, de fantasia uh -huh. eh, i molt atractiu visualment, no? Jo crec que, eh, i paro ja de parlar tant que convido a tota la gent a que vingui perquè l'hem rodat una mica per més per la zona de Tarragona de la província uh -huh. de Tarragona i on vam estrenar ara fa un any al Festival Internacional de Teatre Gestual de Reus, el uh -huh. COS Eh, i on va funcionar molt i per tots els pobles on hem treballat eh, ha funcionat molt i n'hem pogut rodar i arribem a Barcelona amb l'espectacle ja una mica rodadet. El que sí que es pot dir és que la gent doncs, que vingui a veure l'espectacle es riurà en, en tot moment, no? Sí, eh, és, és perquè nosaltres treballem en aquesta línia. Coincideix ara que estem en una època una mica de crisi on també surt moltes eh molts temes de l'obra, eh personatges, es eh, mm. pots identificar tot i que són d'aquest món absurd i estrany, no? Mm -hmm. Per tenim, eh, tenim el bombardeo de la megafòna, de la telefonia mòbil que te llamen i compra't el telèfonita te o descuento i que no sé què i tal. Tenim un el Homophone, no, que és un nom estrany i peculiar d'aquest món, mm -hmm. però que ens identifica molt. O la burocràcia quan has de omplir una instància per demanar una subvenció per demanar eh, qualsevol cosa, que et fan fer mil peripècies, també. Tot, tot aquest món eh, absurd, però que, que xoca molt amb la nostra realitat, amb la crisi, i idees de riure, sí, a nosaltres sempre ens ha agradat, però ara jo crec que estem en un moment que la gent necessita anar al teatre i, i anar a riure i passar-s'ho bé. i aquest ingredient i sempre hi és en els nostres treballs. Clar, perquè ja és prou durar la vida diària com que anem al teatre i no ens ho puguem passar bé aquell dia. No? Sí, sí, jo opino com tu, hi ha gent que no, que... a veure, ha... jo sóc actor també a part de director i a mi m'agrada treballar en tots els sentits, he fet drama, he fet comèdia, he treballat abans, parlàveu l'altre dia parlàveu de el divendres que uh -huh. Toni Albà, sí. jo he treballat molt amb el Toni Albà uh -huh. eh, a la tele, fent programes d'humor a la tele després amb la seva productora també he treballat a nivell de, de, de donar-me l'oportunitat de, de fer la primera direcció professional amb ell uh -huh. on he de dir que, que una mica el repartiment, que no ho hem parlat el repartiment d'Alicia uh -huh. Bomboallàix eh, tenim la sort de tenir un gran elenc com és el Gerard Domènech que, que ve de la mà del Toni Albà, actualment està a l'espectacle Brots, que també s'ha fet aquí, mm -hmm. Mam, que va ser l'espectacle que jo vaig dirigir amb el Toni, on ell era un dels protagonistes, el tenim aquí i ens fa riure molt. Mm -hmm. Després tenim l'Aleix Berberdú, que també ve de, de l'Institut del Teatre, de la mà de la Fred Casas, mm -hmm. el veurem d'aquí poc també al Nacional, del món del Titella, ja d'aquest món més, mm -hmm. eh, que també de fantasia, que també està a l'espectacle, que ens aporta tot això i moltes més coses. I la Maritxer Santa Maria, que tots la coneixem, la Neus del cor de la ciutat, no? eh, que aquí fa delícia i està estupenda, com deia ell al el cor de la ciutat. Està estupenda perquè al paper li va, allò, és l'alícia, de... i a més ella que té un sentit de l'humor i, i és molt divertida, aquí pot disfrutar i pot gaudir de, de donar tot això a l'espectador crec sí, que es deixarà has deixarà na per pels la gent que va a veure. Sí, sí, i a par eh, fan un molt bon treball. Eh, és, és un treball que jo crec que, que no pot ser qualsevol actor aquest treball. Si vens, que estàs convidadíssim. Eh, és un treball que jo he parlat moltes vegades, que exigeix una disciplina, que exigeix una, un un esforç de cada al actor i has de tenir un cert talent perquè eh, perquè considero que hi han espectacles que funcionen, aquell espectacle per la exigència actoral, lo que és la exigència actoral, aquí fan mil personatges els dos actors, no paren de fer personatges, es cambien de roba, ten, tenen canvis en molt poc temps, eh, i si, construccions de personatges diferents i eh, ella també té un un treball que és tot el viatge que fa la Alice en aquest món. On hi ha una evolució on es planteja eh, quiero ser princesa no eh, en els moments extrems es eh, recorreja so princesa, no? o si sigui, que és el que faríem tots, una mica eh, renúncies al que ets, perquè no vols eh, aquest món on t'estan com, com tancant, no? però a l'hora de, de tenir problemes o de, de, de viure moments molt extrems eh, recorregues a dir no, no, que ma mare és la reina, no. Sé què, mm. llavors tot aquest debat se'l fa durant aquest camí no? I, i, i dintre d'una comèdia absurda eh, és complicat i dintre d'aquest treball corporal que ella fa. Mm -hmm. Doncs hem de aquesta obra, l'Alícia Bonvoyage va a càrrec de la companyia Teatre Teatrepart, eh, podem parlar una mica de la companyia? No? Sí, la companyia, eh, Neix, eh, el 2007, estrenant també un espectacle al Festival de Teatre Gestual. Uh -huh. En aquell cas era un un espectacle familiar. Uh -huh. No vull dir que la lícia no sigui familiar, perquè ha vingut gent també nois, noies adolescents a veure l'espectacle i els hi ha encantat, eh l'alta sí que podien tirar una mica més cap enrere i fer-ho per, per nens una mica més petits. Uh -huh. eh, era basat una mica o, en moltes influències de la Comè de l'Ararte, que és un teatre que ens agrada molt. Uh -huh. eh, jo ara vinc de París, eh, he estat un mes treballant amb en Carlo Bosso, una de les figures més importants de la Comèdia de l'Arte, eh, que s'ha dedicat plenament a això un dels millors arlequinos de tota Europa. Eh, diguéssim eh, Carlo Bosso, Dario Fo totes aquestes figures importants i he treballat un mes amb ell perquè ens agrada eh, com a disciplina com... no per tornar potser a muntar un espectacle no se sap mai, però alguna cosa d'aquest treball també i ja, és com una seva el nostre espectacle, són capes i darrere de tot això tu pots veure un espectacle divertit, la gent surt i diu, hòstia, m'he passat bé, he rigut, eh, hòstia, al final eh, m'ha fet eh, acabar de reflexionar una mica perquè també volíem que tingués això per sota pero és com una serra, té moltes capes de diferents uh -huh. llocs, ¿no? de diferents disciplines com he dit, uh -huh. i la companyia va néixer una mica d'això, d'aquest uh -huh. tipus de, trabajo, de, de uh -huh. máscaras, aquella... sí. treball, de la comèdia de l'arte, a màscares, a maquillatge, treball de màscares, de eh i i va funcionar força. Al espectacle també es va estràdallà o cos, eh va estar el tantarantana, eh uh -huh. van venir a la fundació de la Pedrera, de la, sí. la Caixa Catalunya, uh -huh. on vam fer una exposició sobre l'art de Venècia i vam ser un link directe per, uh -huh. per les escoles i pel te, per el teatre familiar que vingués a veure l'exposició uh -huh. i a més a més el nostre espectacle, amb música en directe, amb un dels millors músics d'aquest tipus de, de, te, de música del Renaixement, que és el Xavier Macaya uh -huh. eh, que experimentat per, bueno, ha experimentat sigut músic de Lluís que ara estarà al Nacional amb l'Albert Vidal. Mm. Tenim sort també de tenir col·laboradors i gent eh, molt professional i, i, i molt entès en el tipus de treball que fem nosaltres. Mm -hmm. Teatre a part, sí. És a dir, que us, de, us, deixeu, us deixeu anar i vosaltres noteu no, la reacció del, del públic eh, en directe, no? Sí, perquè són espectacles molt directes els nostres. Eh, mm -hmm. No hi ha quarta paret. A veure, hi no ha interacció directa per exemple en lAlícia no es parla amb l'espectador amb l'altre sí amb pantalón i no por dormir, que era uh -huh. l'espectacle que van fer infantil familiar sí que hi havia moments de deixar el pool no sé què però aquí sempre hi ha una mirada al públic en el nostres espectacles sempre hi ha una mirada que els personatges entre ells tenen un conflicte i de sobre mir l'espectador diem'est està pasando esto i ho donen una uh -huh. mica als dos metges que són clowns que eh, tenen el fiasco, que es diu, eh, o, o el conflicte, i llavors el donen a l'espectador. Això l'espectador ho agraeix, jo crec, no? perquè a vegades ens trobem, el que deies tu, que està bé que hi hagi de tot, però quan falta comèdia a la ciutat, la gent ho troba a faltar i necessita anar al teatre, com deies, a riure, a passar-s'ho bé, eh, a disfrutar, i, i jo crec que pot tenir tots els ingredients d'una comèdia, no només... Eh, de riure i surts i ja tan oblides i te'n vas a fer una cervesa, sinó que està bé que riguis però surtis i hi hagin coses que hagin quedat penjades o que hi hagin preguntes, aquella cervesa amb preguntes. És a dir, fer pensar una mica l'espectador. Una mica jo crec que sí, perquè llavors no és que sigui més fàcil perquè fer riure és molt difícil, mm. no? encara que la gent es pensi que no, fer riure és molt difícil, i és sobre si vols fer riure i fer pensar... <laughs> és molt més difícil, i és la nostra idea. No hi ha un treball de molta profunditat en aquest sentit, però l'Alícia sí que permetia eh, aquells interrogants, no? que ja té la mateixa novel·la, eh, agafar els que volíem, eh, llavors fer la nostra versió, com t'he dit, totalment lliure, però no deixar eh, que fos una cosa totalment superficial. Per això el personatge de l'Alícia és el que realment Eh, ens crea aquests interrogants més que els altres que són, entre cometes els còmics, els personatges divertits esbujarrats, etc. És dir, que la pel·lícula, els dibuixos us ho deveu haver vist tot, no? De l'Alicia. Sí. <laughs> Sobretot l'Emili. L'Emili, pobra, ha fet un treball de profunditat en l'autor en tot que... I jo he estat una mica també e, treballant la dramaturgia el... ha sigut un treball molt de grup eh, que jo crec que és, és bàsic el treball col·lectiu, el treball és un treball de creació, o sigui que que en el treball de creació és bàsica, l'entesa entre el grup, és com una mica com el Barça. Eh? És una mica, jo he fet una mica de guardiola i fem la conya, però és així, eh, i no els he ficat vídeos per motivar-los perquè no ha fet falta, però si hagués fet falta, eh, ho hauria posat el vídeo del gladiador o el que sigui. I és aquest treball de dir, ningú ha de ser el protagonisme, tothom ha d'ajudar-se, eh, perquè anem al GAC, moltes vegades que és el gol no? mm. tothom va cap al GAC, tothom treballa per aquell GAC que vindrà després que és la passada Messi i el gol vale? però Xavi fa un treball espectacular i Iniesta també i a vegades et toca aquest rol i assumir que dic ara no, el públic està valorant més el gol no? que és el, el GAC o el Xiste que farà l'altre mm. i dir hòstia que bueno este tio no? però tothom ha treballat en la direcció perquè aquell eh, potenciés lo, lo que faria després o sigui, mm -hmm. aquest treball hi és també i com és que heu triat la nau Iguanop per oferir aquest espectacle? Perquè, bueno, sí, eh, l'espectacle jo crec que és molt proper. Mm. Llavors, eh, bueno, després, ara eh, estarem dues setmanes, que tampoc ho hem dit, però de dimecres a diumenge... Mm -hmm. eh, de, dimecres, de dimecres a diumenge... Del 20 al 31 d'octubre. Del 20 al 31 d'octubre, o sigui, estem a la volta de l'esquina. O sigui, el dimecres que ve estrenem, el dia 20, a les 9 dimecres, dijous, divendres i dissabtes a les 9 uh -huh. i diumenges a les 7 de la tarda. Uh -huh. uh, hem triat la nau perquè uh -huh. vaig anar a veure la nau, vaig presentar el projecte, uh, som una gent molt maca, eh, em van rebre molt bé, uh, molt lo que et deia de treball de grup, no? d'aquesta humilitat, d'aquell esforç, ells s'estan treballant, amb... Bueno, d'una manera espectacular, a la nau, vosaltres ho sabeu, mm -hmm. sí. eh, a més ja sota un treball d'això que et deia eh, com el Barça, sota però humilitat, constància eh, mm -hmm. i els fruits ja sortiran I, i això va ser una cosa crec que en comú entre la nostra filosofia i la d'ells, mm -hmm. i els hi va agradar el projecte, també és això a veure, podria no haver agradat, però suposo que vam veure que els ingredients del nostre espectacle amb el que ells ofereixen concordava molt bé, i la sala, i ja, suposo que ja has anat, la Andy Warhol, que estarem a Andy Warhol, mm -hmm. és molt propera. Llavors, el nostre espectacle no pot estar en Romea. Bueno, que tampoc entraríem, no? Mm -hmm. <laughs> Però vull dir, m'entens el que vull dir? O sigui, un espai molt, molt, molt gran no ens aniria a favor. Tot, es podria fer, tot es pot fer, es pot cuidar amb la il·luminació, es pot, es pot enquadrar bé, es pot fer més proper, tot i que sigui un espai gran. Eh, variacions mil, no? Uh -huh. Però aquest espai que entres a peu pla, que l'escenari és el mateix, la mateixa entrada, perquè mantengui l'espectador amb, les, amb les grades relativament eh, a prop, els de primera fila quasi podran saludar els personatges, de tenir la història tan a prop i, i, i, i tant jo crec que, que crearà una màgia eh, i l'espectador rebrà molt més el que volem transmetre. Bueno, només cal dir que, a, a, bé, hem pogut fer una lectura de, del que oferireu, la princesa Alicia té un accident de cotxe, és a dir, aquí, ja, aquí ja, a partir d'aquí canvia ja tot, no? El conte ha canviat. Sí, I sí, sí. La primera, la primera escena, que és, a, hi ha un bufó, hi ha el Mr. Rabbit, que està mm. inspirat amb el conill, que és el, el jefe de protocolo, no? Que, la, que marca la pauta de totes les accions que ha de fer la princesa durant el dia. És o sea, es aquesta vida que porten de social, de ara aquí, ara en que inaugurar esto, ara has d'anar a un altre lloc, no? Eh i és una mica el conill que uh -huh. que la Lícia, el, ella va seguint tot el camí, no? Una mica seria el mateix, no? Per això que hi ha aquesta influència, els personatges tenen sempre alguna essència de, de la novella del Carroll. Uh -huh. Uh, entonces la Alicia, el primer plantejamiento es eso que te he explicado antes, de que la Alicia, yo tengo que ser princesa, a ver qué pasa aquí, yo tengo que ser princesa y por qué el obrero tiene que ser obrero o el mecánico tiene que ser, ¿vale? Uh, es una época en la que es complicado decidir qué vols ser. Sí. A más, uh, tal y como está el tiempo últimamente, pues doncs, evidentemente no no no deixa massa apartriar no et deixa massa apartriar i i això crea la infelicitat com mm. la infelicitat que té la Lícia perquè ella podia haver decidit mm, neixé i di pogia puc ser eh, artista mm. i no puc ser eh, i això passa molt. Bueno, mm. això és el que estem vivint nosaltres, els que ens dediquem al per exemple jo considero un afortunat, uh -huh. perquè tot i els moments millors i pitjors, perquè dedicar-te a ser actor director de teatre o uh -huh. pintura és com el Dragon Can, no? de, uh -huh. puja i baixa, la feina va fent, a tots els, a tots, eh, els, els, els més joves, els més grans, uh -huh. o sigui, però és apostar, és, és arriscat, eh, i la gent en general, eh, com estan les coses sobretot, no et facilita poder decidir a què vols dedicar, o què vols ser de gran, mm. la gran pregunta. Eh, els nens ja ni ho saben, eh, jo què sé, és que ni s'ho plantegen perquè està la cosa eh, una mica fotuda. Mm. Llavors aquest és el primer plantejament de la primera escena, tot i que allunya una mica aquest món fantàstic, de de conte, no sé què, però és el primer plantejament. Després eh, va cap a la inauguració d'una, podria ser l'AVE, però no ho és, eh, i pel camí, eh, amb una limusín, eh, té un accident i, i es queda inconscient, en coma, diguéssim, no? Una mica l'accident d'alguna del... gent ha dit, hoste, oh, m'ha recordat algun accident, no? Però es queda totalment en coma i llavors és quan comença tot aquest viatge. Eh, no en la novel·la no hi és a, a, a aquest doble joc de realitat ficció sinó que mm. és tot el conte és el, el, quan es queda dormint, el, dormida realment al mm. gos fins que arriba al final ja es despert aquí sí que hem volgut jugar a realitat ficció o sigui, història de l'Alicia eh, està en coma però què li passa mentre està en coma a l'hospital vol dir mm. tot el que està somiant eh, pum, tornem a l'hospital realitat mm -hmm. què li està passant Eh, l'operació serà complicada, a nivell de conceptes eh, medicinals el de Mili també va fer al pobre un treball per saber què li passa a una persona que està realment en coma i que ha patit un, una paràlisi cerebral, eh, eh, tot el procés, el TAC, com està el TAC, eh, la serració de les artèries, eh, l'hematoma subdural, o sigui, està tot treballat dintre d'un treball molt serió que fan els personatges, però clar, són dos clau, o sigui, són dos metges, que quan tu us veus, dius, aquests metges han de salvar la princesa. <ríe> aquests metges, no és que sigui una crítica total per la seguretat social, <ríe> no, no és això, però sí que realment els metges tenen la voluntat i la serietat de, de tirar endavant, Va passe el que passe, la salvarem, no? Però ja veureu que és molt divertit la manera com ells intenten salvar-la. Uh -huh. no? I de l'Emili Corral podem dir alguna cosa més al respecte? L'Emili Corral eh, va ser company ens coneixem fa molts anys eh, per uh -huh. això ens entenem va ser company meu de la mateixa promoció igual que la Maritxell de l'Institut del Teatre vam estudiar els tres junts a interpretació eh, ell eh, es, eh, encara exerceix com a actor igual que jo eh, però també doncs, bueno, ha tirat igual que jo també he tirat una mica per la pedagogia, eh, dono cursos de teatre, de interpretació, tallers, munto tallers. ella ha tirat una mica per la dramaturgia. Cada un també veu una mica la porta on paralelament a la teva feina, eh, obria altres fronts, diguem-sem, Perquè si no, qui em parla com està la cosa. I la veritat és que la dramatúrgia està força bé, les crítiques, eh, per exemple, a la província de Tarragona, el Festival de Cos, eh, una de les coses que també van, eh, diguéssim, assenyalar va ser la, la dramatúrgia, o sigui, no és fàcil fer una dramatúrgia delícia en el País de les Meravelles, i menys tan lliure com la nostra, mm -hmm. i que té l'essència amb petits personatges en, del, del carro. Això per un costat. I ara sé que està en un nou projecte eh, molt interessant, Eh, que s'estrenarà al Centre d'Arts Escèniques de Terrassa, crec que al voltant de febrer, sobre una mica la discapacitat, eh, personatges, amb, o sigui, seran personatges eh, dintre de l'obra que ha es, que escrit, amb, amb limitacions dintre de la societat, eh, i crec eh, que la cosa anirà una mica cap a intentar buscar actors que han d'estar de actors perquè han tingut un accident, ¿no? o sí, sea, actors reals amb la discapacitat real. Jo crec que és un un exercici i un treball molt interessant i que des d'aquí l'animo, eh ja l'he animat personalment, però i sé que que ja han data ja al febrer a Terrassa, al Teatre Alegria, uh -huh. per tirar davant aquest de projecte que retràdigue no no pareu, no, pareu. no parem, no parem, no parem. No parem. <laughs> Jo ara, la que m'escapi, me n'anirà al cos, perquè coincideix la setmana aquí amb el Festival de Cos mm. per poder bueno, trobar-me amb el Carlo Bosso, eh, després trobar-me cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs, eh, del que us estàvem parlant ara mateix és d'aquesta obra de teatre, Alicia Bonboa, que realitza La neu Iguanop i que es començarà a... Eh, doncs, que pugueu gaudir-ne d'ella a partir d'aquest mateix dimecres i fins al 31 d'octubre a la nau Iguanop, a la sala Andy Warhol. I també doncs, el, us podem comentar els horaris, de dimecres a dissabtes a les 9 de la nit, diumenge a les 7 de la tarda, i dir que dissabte 23 no hi ha pas funció. L'entrada és de 15 euros, i per als amics de la nau i guanop de 12. Doncs ara el que ens agradaria és anar cap al centre Garcilaso, allà on doncs, es realitza una altra activitat, es diu L'Aventura de llegir els viatges de la paraula, espectacle de teatre de poemes entre costales d'arina al centre Garcilaso. Doncs explique'ns. Uh, l'Alícia Santa Cruz ens ho explicarà mateix. Serà el Centre Garscla Sota tal i com hem dit. Um, bé <laughs> quan en diguis? Doncs sí, a veure sí si, uh... El Centre Garci·las. A veure si eh, podem eh, doncs parlar d'aquesta activitat, ja que el centre Garcilaso, doncs, com ja sabeu, es troba al carrer Juan de Garay número 116 i us ofereix avui, a partir de les 7 de la tarda i dins el cicle La Belaventura de llegir els viatges de la paraula, l'espectacle de teatre Poemes entre costales d'arina. Doncs explica'ns, Alicia, sí, que... és una proposta escènica, i dispensa'm abans, que m'estava entrant la tos. És una proposta escènica que fa una aproximació als aspectes més humans i singulars de la figura de Miguel Hernández a partir dels records de la seva dona. Josefina Manresa, d'altres personatges, també intervenen Marc Fernández com a interpretació, Àlex Blanco com a guitarra... És entrada gratuïta. Molt bé, i del Centre Arcilas, 11 anem directament cap al Centre Cívic de Sant Andreu, on es realitza un, teatre, o es realitza un taller que es diu Introducció a la Capoeira Angola. Sí, al Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran Número 111, us ofereix avui, a dos quarts de vuit del vespre a 9 de la nit, un taller d'introducció a la Capoeira Angola. Doncs el mestre Pastinja es, es considera el pare de les Acadèmies Modernes de Capoeira Angola, caracteritzada per mantenir-se lligada a les tradicions pels moviments eh, fortius i la major proximitat entre les persones que juguen el jogo, la música, comença lenta i a poc a poc augmenta el ritme. L'entrada general és de 43 amb 50 euros. Nosaltres, que ja marxem, també dir-vos que avui a les 6 de la tarda a la Biblioteca del Bon Pastor es realitza, dintre del que és el sigle lletra petita, llibre escena, i s'hi llama Miguel, amb Alfredo Péquer. Nosaltres marxem, que passeu una molt bona tarda.